Es hat geblitzt. Aber er hat nichts gehört. Warum hat er nichts gehört? Ach ja, natürlich. Es ist wie bei einem Gewitter. Zuerst der Blitz, dann der Donner. Als der Donner kam, war ich schon tot. Carsten Zara muss fast lachen, weil das so einfach und so logisch ist. Äh, Moment mal. Ich kann denken. Also lebe ich. Außerdem kann ich riechen. Und hier riecht es sehr unangenehm. Carsten Zara öffnet die Augen. Raphael Lindelbauer liegt auf dem Boden und sieht zur Zimmerdecke hinauf. Er weint noch immer wie ein kleines Kind. Seine Hose ist nass und hat einen großen, dunklen Fleck. Über ihm steht Alfred Hahn mit einer Digitalkamera. Wieder blitzt es. Wo ist die Bombe? fragt Carsten Zara. Was ist mit der Bombe? Welche Bombe? fragt Hahn und öffnet seine Jacke. Ein dicker Kaufhauskatalog fällt auf den Boden. Fit fürs Leben steht auf dem Umschlag und darunter Sport und Spaß für ihre Freizeit. Carsten Zara atmet tief durch und holt dann sein Handy vom Tisch. Wen rufen Sie an? fragt Hahn und macht ein drittes Foto von Lindelbauer. Die Polizei, sagt Carsten Zara. Warum denn? Es ist doch gar nichts passiert. Das haben Sie selbst gesagt. Und was ist mit Ihrer Frau? Der geht es gut. Sie können sie selbst fragen. Rufen Sie sie an. Soll ich Ihnen die Nummer geben? Hahn richtet die Kamera auf den großen Fleck auf Lindelbauers Hose. Was machen Sie da? fragt Carsten zara »Fotos!« »Warum? Was wollen Sie damit tun?« »Die stelle ich ins Internet.« Mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht sieht Hahn wieder in seine Kamera. »Nein!« schreit Carsten Zara, Er reißt Hahn den Fotoapparat aus der Hand und wirft ihn mit aller Kraft gegen die Wand. Die Kamera zerbricht in mehrere Teile. Carsten Zaras Gesicht sieht jetzt zum Fürchten aus. Erschrocken nimmt Alfred Hahn seine Hände vor den Kopf, aber Carsten Zahra beachtet ihn nicht mehr. Mit einem schnellen Griff packt er Raphael Lindelbauer am Arm und zieht ihn vom Boden hoch. Der Journalist hat jede Selbstsicherheit verloren. Mit offenem Mund steht er da und blickt wie ein Betrunkener um sich. Carsten Zara geht zur Wohnungstür und macht sie auf. Hinaus!